قرآن محترم عوری کو دا مولانا عبدالباری صاحب دا دور ہے تفسیر قرآن دا ایک نمبر کے سٹھ چی پر ٹوفای محلہ پر اگزائی مسجد کی پر انیس ست دوزار نو کی شعر ہے دا دید ملاوی دو پتھایا سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکار نمبر تائیس عبدالرحمن پلازہ نزدے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحید موبائ دا موجوده خلاف کوي د قران نو د پیغمبرنا بیا هم په عذاب ناراضي الله تعالی امتحان دی با یو باغولو لارې نیک څړیو هغه غریبانو لپاره کیبره کوله او چې کله مل شو نظامي ویره زمونږ د پلار څخه مکل څړیو مسکینان براله نو د بول ابرخم مر کوله بیا به د اوللو د پاره مسرور کړو کدا ټول یې زمونږ ځان ته کو زمونږ په ډېر لیکار کیږي نو دی خپلو کې جرګه وکړه از اکسامو کل چدی کسامو نوکلو لا اسرمون نا چشکی چش بمیوید دی مصبحینا پا وخد سار کی ولا استسنون اویسی جدا نکل دا فقیرانو یا ولا استسنون اللہ پاک نگن دا شریکانونا فطاف علیها طائف من ربک و اگردید پا دی باغ باندی و اگردیدون کی عذاب دا طرف دا ربستانا و هم نائمون او دی او دو فاسبحت نو اگردید دا, دا باغ کاسوری می پشان دتور ویرو کاسوری می پشان دفسر له بلشی الله <اللعوی> بس بالکل ایرش اسم بکینو پاتې خدای نو خبر چې سحر شو فتناداو نو یوبل تدی आवाज وکو مصبهین په وخت د سحر کې انې خدوی چې وخت له لشي لا هر فصل فسل خپلتا ان كنتم سوارین که یتا سوشو کوم کې د می وو فنتلکو نوروان چل رہی وهم یتا خافتونا پټه پټه خبرې کولی خپل مسکین الله یدخل النحل یوم چرا داخل نشی بطا سننناز علیکم بطا سباندی مسکینون یا مسکین ویزای وقتی لڑ شای چه دی سورازی چه منکار کڑی وغداو او دی وقتی لڑل علا حر دن پا غصا غصا قادرین زان قادر اگرنن کی یا علا حر دن دی وقتی وغداو وقتی لڑل هر حر دن پانیت د مناکولو د فقیرانو قادرینا قدرت درن کی بختل خیال او ګمان کی او فلم راو ها هر کله چولې د دې باغ لرا چاغه خو دغه سپراتو لري پرتي دی ان لزالو نا مونږ یو خطا کاون کی دلاري مونږه دلار غلطه کړې ده جوړي مې چا به را پټو یو کتل لیدا خو دو فلنګي کاکا کی پټې ده دغه کاکا کی وی اردا خماغه پولیسین وی بل نه حنا محرومون بلکی موږ محروم کړې شو وی نه یارا ګورنه ځاګه افلان کې شړشمګل کاکا لګیا دي غنمری بیا افلان کې لګیا دي داسې حازمږه پټېدکاسي پروتې وی دا غدې کنا وی بل نه حنا محرومون بلکی موږ محروم کړې شو یو کال نو وی او خيار د نه پا عقل کین علما کلکم آیا مانو وی لتا سود د دې چې کوم خيار او ناقوي علما قل لكم ما تاسو تنوووالي لولا تسبحونا جولي فاكين بيان وعد الله قالوا نضيو سبحان ربنا پاك درب زمنگا انا كنا ظالمين بشكو من ظالمان فاقبل بعضهم على بعض مخامخش البعض ددين بعضتا يتلاو مونا چه يبل ملامتا قولا يو بقر تاوواليو چه داسباكو بلو مرحو تاواليواليو بل تا چې دا فکران دوه سړيلوکه د دامونږ جمکوونه زما ګړه بچید دا به زمونږه بلتا یو بلته په خبرو شو قالونو نو ب قالو نودوي یا لانا ها تبا دمونږ لره کونا توغین شمونګه سر کشه د هد نه تیریدون کي خو تووب و او یا صرب بهونه نزې دررب زمونګه ان یب چه بدل چې بدلې برهېمونږ لله خیران غرد دينا د الى نه اعلرب بنا را غیبون موږ یو خپل رب ته ساتون ساتونکې جزالق العذاب دغه سیوی عذاب د دنیا ول العذاب الاخرته اکبر عذاب د اخرت لوکانو لوی لوکان یعلمون ته دی په دې نو دې دنیا به په اخرت نغور کوله ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم دې دې په اخرت د سورته دې کی بشارت ذکر کوي مؤمنان وتا تخویف یوخره وی ذکر کوي منکرین وتا اوارت په دلو د منکرېو او زجر ورکي ا هغه چه چې د الله د توهید نهو د کتاب نه انکار کوي او تسللی د نبییل اسلام ته سرقد د سلام فول کې بشارت لمتقیناې ش دپاره د پرزګارو ان دربیم پنیز درب د جنات نهیم جنتونونه د نیمتتونو دي په نجاالو مسلنا آیامونږ بهګ مسلمانان کل مجرنا پهشان د مجرمانو مال کومڅ شوي دي کای فادح کومونا څنګه فیصله کوي املکم کتابن آیشت دل اساسو لپاره یو کتاب فيه تدرسون جباګی کې لولای تاسو انلکم فيه لما تخيرونا دا ان انلکم ټوله جمله مفعول د تدرسون لپاره ده تاسو لولای په دې کتاب کې انلکم او د اېدا ان بیا ان په ګارو هر پسې لامرا غلې دن دا غېدا وجنه ان شهیدین انلکم چې کینن اساسو لپاره في هي بدی کی لما غسدی تخیر ہونا تاسو سو غورا کوي یعنی اساسمان کتاب د الله ر علی گله او پای کی ځان لا تاسو فیصلي غورا کوي او الله د تویل دي چتا سو کم وس غواله نه به در کوم نشته د سره کتاب نشته پای کی داسه فیصله نشته او باوجود دغین تاسو په دې جرم کې د الله رب العزت نا تمره جنت کوي لګروسو صورت کرا روانه همنا حملکم ايمانن یا د ستاسو دپاره قسمونه علینا چې لاظیممي په مونږ پره کوللاغې علینا په مونږ باندې چې مونږ کړي بالغتون یو ملقیامه م له کوم مانونه لنا بالغتون شته د ستاسو دپارره قسمونه په مونږ باندې مضبوط کسمونه چې رسسیدون کی ترې د قیمت پورې ان نه لم چې ستاسو دپارهله غسېدي تکومونونه چې تاسو سفیصله کوئ مطلب صدي یعنی یا خو تاسو زرا آسمانی کتاب دے چې باغی کې الله ویلی دی چې تاسو څو صغوره کوئی تاسو لپاره او یا تاسو ربی چې تا قسم کړی چې تاسو ځان لپاره صف فیصلہ کوي انا بس زما دې قسم دې زباغه پورا کوم الله ایدا دواړه کاره مانه دي کتاب در لګل دي نمه قسم کړی ویصالهم کدی داوا کوي چاودا غسه دا, دا. ویته ته نه تاسو کا ایوه هم بذالک زایم چې کم یو پدای کې د دې دمواردې <تصف> املام شرکاو یا اشتد د دې لپاره شریکان ویفلیاتو بشرکایهم را دی ول دی خپل شریکان انکانو صادکینه کبی د رشتنی یوم یوخفان ساکن فکمرز یوکفو چبر بندواله بوکلیسی ان ساکین د پنداینا و یوداونا ال سجود دای براو بللیسی دای برا او بللیسی سید کولوتا ولایستیونا ردیتا کبنای ساکن دلری والے به وکړې شي د پندای نه پندای نه مراد پدې ده کې د ساک نه مراد ساک د الله رب ال دی زکه حدیث مرفوع کې ذکر دی خو اوس د پندای نه سم مراد دی کیفیت څنګه ری والله عالمو د مرادی ه الله توبته دې چې دا غنه سم مراد دی اوسنګ طریقه ده او بس نفس ایمان پدې باندې کافرې یوم یو ښفان ساکین وکمرز چې بربند والے به وکړې شان ساکین نه نه لری پکڑے شي پردا د پانډاینا و یوداونا ال او راوبو بلل شي او باز ولما ذکر کوي په دې کتابیل کړل لک عبد الله ابن عباس رضی الله عنه هغه وای چې د دینه مراده سختې ده د قیامت علامه ابن جریر هم دا وایي علامه سفیره مهولام دا وایي چې یشتد الامر ويصب کله چې په معاملې ډېره زیاته سخته شي تکړه سختۍ ټایم کې ډېر راخلې کیږي نو اګه کنه یاد د سختای نه یا هو دا مجاز دی او یا محمول له په حقیقت یا حمل له په حقیقت باندې او یا مجاز دی یو ما یو شفان ساکن په کوم راز چې لري پکړې شي پرداد پاندای نه یا یو ما یو شفان ساکن په کوم راز چې معاملې ډېره سخت شي ويدعو نیل السجود به بربل لکیږي صدیق فلاستیونه نو طاق ب نه لرري د سید کولو خااشان افسارو هم ذری ل به سر کې دد تهکو هم زلله پټکړ به د ل را ځله ته فقد کاو دهلس سجو او د چرا بلو کېدل به سدی ته او هم ساللیمونونه او او بهور غرممهټو مطلب د دی ته به رابل ل کېدل سدی ته بهچ را بلو د وختې سوکچاز کې جراه سده وکه دا 15 چې په د لکوو اواز کې د واستې مررا دی. کدايبه دنیا <مسلمان> کې سيده ترابله ش الله اکبر حي على الصلاه چې مزلراشه مسلمانانه مزلراشه او ديبه مزل نراته قیامت کې به الله وي سيده وکي ديبه غوړی چې ما سيده وکړه خو الله به عمله نیګه کی تختبه کې سيده تبې نه پرې دیوله دنیا کې د بخپل اختیار نه واکړي اخرت کې به الله نه دی الله دې د ټول مسلمانانو <مسلمان> په حال رحم وکي حديث د نبی عليه السلام وي من ترکه صلاه تام عمدن فقت كفر یو سړی کسان مصبری خدونو کوفر یو کو ډیره نا ناکاره سخت خبره ده سخت وایي دی د مصبری خدون کې د طاره حنابلا دا هیڅ <خخ> حنا بالکل ظاهر باندې فتو ده هغه وایي چې مصبری خدونو کافر دی دي دالنګي اهله ظاهره چې هغه وایي مصبری خدونو بالکل کافر دے. دیرا سخت خبر بچ دی نو ډیره سخت خبره ده صفال الفاظ دي ځان ته بچکول پکار دي الله دې ټولو مسلمانانو الله وصہی دړي کې سره د مصدادا کول توفيق ورکړي ساسلی ور گئی سره د تخریب دونیوینا بازار نه پریده ما ومایو کذو به هاذل حدیثه خلاصو کې نسبته درو کوي د خبرې د قران ته دا, دا کې نه آیات د دینه چې ما پریده سو مطلب ته تی بیغه مشا بس تخبل کار کا زبواشا تکذیب کوونکی پوښان سنست درې جو هم زرد چ زبراوني سم دی من هيس ولالمون اداه طرفنا چې دی به پویګینا الله را نسیوللی نه و املیله هم زهله محلت ووررکم نه کېدي متین زما بندو بس ډیر زیات سخت دی زمان یول سختې هم تس اللو همماجران آیاته غړی دد نهسم دوي په همې مغې مسونه نود د واجه د توانوان نه در را نهکړی شوي ديته د نه فییس غواړی د بیا چې د نوبیلههلات تو سلام دې زمانې موکارر خوړو چې ټکسې چې دوه بره کوي اما انده هممل یا ددې سحایلم د غیبو یا ددې دیسره ال غیبو علم د وحی د غیب نه مراد وحیدا پهه و مې یکتبو نانو دې ما يحكومون به ويستغنو ويستغنون به ذلک من علمک چې دیسره سکتاب شته د وحی چې الله رالي ګلې یو دې پاږی بامدې استاد علم نبي پروايي نه دی و وسره بیا د انکار گئی نوستاکار سده پس میر له حکم ربک سبرکا و حکم ده پل ربدا و لا تکن که صاحب الحود مگیگا پشاند مئیوالا از نادا کل چاوازوکا و هوا مگزوم او ده نک دغمنا لولا انت دارکو مطلب سده تیسی مکاو جذباتو نکار ماخلا لکچی یونس علیہ السلام ده جذباتو نکار اغسته ہو میننو چی جذباتو نسلی کار واخلی نو ندده په بدن تکلیف را سی لکن ده یونس علیہ السلام پا بدن بانده تکلیف را غی. نو نبی علیہ السلام تا اللہی سوچ سرا سمجھ سرا فده مده مکار کوا تصبر لی حکم ربک حق لولا انت دارا کهو کنوی را کنوی رسیدلی دیونس علیہ السلام تا نعمت من ربی نعمت دده درب لنو بیزا بلا رائی غرزول شوی باو پیومی دان و هو مزموم او دیباو ملامت اکڑل شوی یا او بده دو گناهگارونا و مانا داده چمونگا غرزولو دل رب پدا سحال کی چه ناجوڑا غنہگار نو بس صرف بیمارو بیمار په بدن تکلیفو وو مې بخېټه کې دو لري دي چېم دې رکړې بدن به کا چا بیا په لاره و نه ځغونه کړا وو غنہگار نو فتبابو ربه ورګدل ربه دده فجع له من الصالحین وی ګردو ده دا کامل درجې د نه قانونا و ان یکاذ الذین کفروا مزیدی کافر لایزلکونا کا چې او ی تعالی را دا حقی بیاننا چه تا قای ملال پاگی لیوز لیقونکا چه اخوه ایتال را بی ابساریم بخپلو نظرون و سرا نظر یعنی نزدیدی کافر چه تا د بیان نپاتی کی یو مطلب ایداده چه تا تا با بد بدگوری یرائی با بد دی اشاره با دا تا که چه مکو دا مسئله مکو و اللہ ایداد کافر نزدیدی چه تا اخوه لما سمیع ذکره هر کله چې دی یووري قران ته قران بیانې دی یووري نو دا کوشش کوي پستر کو دی یاري چې د دین اړولې آیا وای یا کاذ الزینا کفرو یقینا نزيدی دا کافر لا یذلیقون کبی ابصارهم چې دا رورا صحیح دا د تکلیفا خپل نظرونو سره لما سمعوا الذکر قران وایقولون هو اید انه لمجنون چې دې له ونه حدیثائبانی مفسرینو مسالته نظر ذکر کړل دا خب بسره تفصیل سره چې نظر د یو مخلوق په بل مخلوق باندې لګېدې شي هغه دا سیفات د خدای تو باندې نه لري لکه ډېر پویږي نه نو انکار کوي او نظر به سر اثر کوي ایا څنګه چللی نو چې یو شی قران او حدیث سره ثابت شونه خبر خلاصا دی کې یو امکان د ديستا یو قول ذکر کړل دی او هادیثو کې صراحت راغله پیغمبر علیه السلام وای صفاء الفاظ دی چې الله عین حق كون نظر لګیدل حق دي اوس دا بسنګي څنګه بنی بد الله خوخه د پد سرغو کې الله یو تاثیر یې خیدنو و یې ردي کې بسو تاثیري څنګه وای تاثیر دا لاند خبره لاند مثال یو سړی د تا کنځلو کې بعد پله کې غنا لټ پريشر یوځتیږي او کنه د خبرو کیسه چلو ولې دې استاد خو لینا د ویني رګ لګیدل او و, و باد نا پدې خبرو کې یو سردې د کس په کاتو کې سريګ نه وي دا سري ته تو ګوري او یو ساتو د باد بد ګوري نه هغه په خپل له بېره دا نه سري زيره ته ولي بد ګورو غصه به شي را پاسي نو پدې کې الله یو تاثیر نه دي بعضي علماو د دې یو د غزر کړې دي عقلن چې د دې انسان په دې سترګو کې الله سجراسي می خو دي وې دې چې کله بل تو نو کله د زیاتی مينې د وجه نه دا جراسي مو او کله د انتهايي حساس د وجه او وي یا چې بچاو لګین او پاغا سراتو توشي دا یو ظاهری وجه ده او مسلمان لا د پیغمبر په خبره اعتیمد پکار دی بس چې نبی علی السلام ویلي دین نو بد د کسیدان وې خبره بل وې چې څوک د دې قایلی کنا وې کارکټ کافر وې وې دا سره بیا مسلمان نه دی سره دا کافر دی مشرک دی معاذ الله امام بخاری بگی به سر کې کافر دی حتی امام بخاری کافر شو محدثین کافر شو نو اسلام باندې کوم غاډه راولي بیاړ مسلمانی د سره ن کدون لهځ نه کفرو یقین زی د کافر لا یز کوونه ک بیا ها <تصفح> دا خبره ده بعضې خلک ګورېدي دیلم دا د ر جوور کوي چې بسید کی ته مخه مخیل دی کاټ کې سمستل بعض خو چې غ باندې بوکړو نو بیا به پروې نه دا خبره خلت ته دا نظر لګې دل د چا اختیار کې نه هغه قدن نظر نه شي لګولېکه دا که بد د نظر بعد به با دشمنانو پس ګځې دلو او پې سواله بددهکسې نوبه. څوک به نیوخه بس دا سه بيته قاتل سره به را پرځو او بس بیا خو په خلکو پیسيم ولور کولی ځا کا کادي بل ته وګور ابه ته ټول ورځ ناشته کی سو پورې مړ شوی نه وو به په تناسو سره به وځه دا نه دا بس دادا اللہ پا اللہ پا دا دا الله په اختیار کی نی او سنا ستاثیر الله په دي کې هي لما سم یو زق لا یزلیکونه کبي ابصارهم چې اوره سيدات مصیبت خپل نظر سرا يا لا یزلیکونه کبي ابصارهم چې واړې ته لره د اسلام د بیاننا بښول سره گزارا هرګل چې دیو او ری قران وي ويقولون اوي دي انه لمجنون چدا دي لوانه وما هوونه ددا الا ذکر للالعالمین مگر نسیت بعضه مخلوقات بسم الله الرحمن الرحیم الک سوره القلم امتیازات د سوره القلم تسللیدات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه کما انداسره چې دی سورته ذکر دا, دا سورته باغی ممتاز دی دې مې به صورت ممتازې په ذکر د اوصافو او اشاره او د مداهنه بل د صورت ممتازې په ذکر د صاحب الحوت دی نو السلام په دې انداز تذکره بل صورت کې نشته صورت الحاقا مکیه صورت دی ترتیب کې 69 او په نزول کې 70 نمبر دی مخ کې سره ربط دا دی کی کی کی کی کی کرا, کی مخ کی صورت کی تیزیه و په تبلیغ باندې نو دې صورت کی تخفیف ذکر کئي اغه منکرین الله چې کومه مساله په دې کې بیان شوه دا غي نه چې انکار کوي له تخفیف و مخ کی صورت کی د تخفیف د دنیوي نمونه پیښ کړه نو دلته کې پنځه نمونې وښکېږي مخ کی صورت په اخر کې صداقت د نبی علی السلام او دل دلته هم په اخر کې د نبی علی السلام ذکر کئي خلاصه د صورت <خخ> سورت کشبك خبرین اثبات د قیامت تخویف د دنیوی د پارا نمونی پنځو د تخویف یوخرهوی درې حالات د یلتون د عذاب صداقت د نبی علی السلام اخره کی داو د توحید امتیازات د سورت الحاقین سورت الحاقا ممتاز ده په ذکر د دریو اسناو د قیامت الله حقا الله کیا القا ک کله یو امتیاز دا اضافی مطلب ص چې کله خو به داسیې چې یو ټکې به صې په یو صورت کې راغلی او کله بداسی چې په صرف په یو دو درو صورتتونو کې به راغلی نو د ګو سرتونونه نه پهې ممتز ګ زی.یم دا صورت ممتاز دی په ذکر د حالت دا اصحاب الیمین او د اصحاب شماله دریم دا صورت ممتاز دی په دریو اخواو دقییامتته. سلورم ممتاز دے پا ذکر دا دا دیانو. ممتاز په ذکر د اصحاب مخصوصه د ادیانو پنځم ممتاز په فنا د عالم په یو خاص طریقا الهاقا حق او یقین راتون کې اوراز ملهاقا سولوشن دې دا حق او د یقین راتون کې اوراز اما ادراکا تاسی شی په اکلی ملهاقا تو چې صدا حق او یقین راتون کې تزبت سموده نسبته دروکلو سمودیانو وادنو ادیانو القاریا ته ټنګون کیو رستا حدا د حال او تفسیر کو چې تا په دا د چارې کې او حق او رز سوره سخته وي القاریا هغه غوړ ټنګون کیده د انسان جوړونه به او یری او به ټنګي فاما سمود نو سمودیانو وطن نسبت د دروغ کولو آدیانو وطن نسبت د دروغ کولو نن جامي سوخته ویفاما سمود ورچ سمودیان بي فاهلیکو بتو غیا محلاکلی غیتې په سخته تیز چ غباندي په امامادون او هر چې عادیان دي په اولیکوو شل برری سر سر هاتییت په هواباندي سر سروررن چې سخته یخوه هاتییت او د نه تیریدون کوا څخه ر عليهم او چلوله الله دغه هوا په سبالهالین ووشې په سامانیت هم او تو ورځ اومن چې مسلسل پهد بندې چلی دا حصوماً چپی در پی دا عذاب بی پدی باندی فطرال قوما لی تا دا قوم پدی کې سورا حلاک شوی کعنه هم آجاز و نخل انخواویا تب آئی چدادی تنید کجوری خواویتن غرزیدلی تب آئی چدادی تنید آگا کجورو غرزیدلو فحال ترالا هم من باقیه یعنی دورا مضبوط مضبوطو بیا هم پراتو دا اللہ عذاب تا ٹیم نو فحال ترالا هم من نو آیا تے وینیدے نہ سوک باقی بچب کے تے تسوخ کاری بلہ نمونی تے گورا فرعون سرمی اللہ اس چلو کو وجا فرعون راغفلون فمن قبله الرسوک تے نہ محکیو والمؤتفقات اوکل الٹکلشی پاسو رسول ربی بالخاطئا دیرت لوکل پاگاٹا گناہ چا گناہ دے شرک دا اگاٹا گناہ پاکل الٹکلشی کی چا گناہ ودل اتا تو نہ لگا نوں تے بس لے دا نور غټ غټ ګناهونه په کې دا ټول په الله تبا کړی دي فاصور رسول ربهم دینا فرمانی کولو دا پیغمبر د خپل رب یعنی هر یو په خپل زمانہ کې نافرمانی کړو وا اخذهم اخذ ترابیا اني ول دی الله پنيولو سختو ان لما توالمو بن زمونید د ځان نور ذکر کوي دا پین زمونه ان لما توالمو مخه ذکر شو سلول دا پین زم دا نوح عليه د کوم هلاکتو اِنا لَمَّا ضَغَلَ الْمَاءُ يَقِينًا مُنْغَا حَرَّ كَلَچ زیات شووب حملناكم مُنْغَا سارکلای تاسو د دې کې لفس ذاآبا هغه حذف دی حملنا آباکم اے موجودو موږ تاسو نيكونې سارکړه تل جاریاتې باغش دیګې تل جاریاتې پروانه کشتایګې ننا جالح الکم دېته پر چوګر دودی لراستاسو د پاره تذکرتن نسیت وَا تَيَهَا او چې یاد ساتې دي لره وزنون وایتون او ګونیا ساتون کی فایزان فقف السور نو الله رب لی ذات دایو نمونه ذکر کړ پینده نمونی ذکر کړې ده تخفیف دنیاوی چې دا ټول قوم منافق سبب دنا فرمانه الله تبا کړ نو کتاون د الهار نیولی نو توبم دباشې دنو علی السلام کوم کې شرکو فرعون کې شرکو دارنګ د دا موسی علیہ السلام تاسپک بعق ب کوم باندې سلام او زيته او دنو تل سلام ب کوم کې ځان له ګناهونه او آديان او سموديان کې ځان له او الله ټول می تدا کړه سلا چې ته نصیحت اخلي اوس قیامت حالت الله ذکر کړي فایزان او فقه کلا چې بوګوال سور بشبیلای کې احوال د قیامت ذکر کړي د ري قسمه اول حالات د فنا دا عالم فایزان او فقه په سور کلا چې بوګوال شي په بشبیلای کې د فتونوا د تون په کېو په فمیلهېلار دول الجبال او پور تکړی شي ځمکه غورونه اوچت به شي ف کا د قتنوا ده او به ووهلی شي په وهلو یو ځل سره داسمان دا غورونه او دامکه یو بللهبر راواچول شي په یو مازنونه په دغه ځ وقعتل واقعیا واقعې بهشي واقعې کېدون کې او او بچ اسممان په یو وی با دا اسمان پا دا غرز بانده کمزوره یعنی پا خپلا بنشی تینجی دی والملک و ملائکی ارا ارجائها اولادی بای پا اطرافو دادی دادی پا گوٹونو باندی پا اطرافو باندی وی احملو ارش عربیک پورتکل بای ارش دربسا فوقهم پا خپلزان بپاسا یوم احزین پا دا غرز سمانیتونا تو ملائکو تخصیص د غرزی دا وجه زیات زیاد حبتنا ورنہ اوصم علماء ذکر کوي چې د حملۃ العرش ملایکو تعداد ده اتو او بعضی علماء ذکر کوي چې اتو صفونه دي تعداد الله ته معلوم نه یو مایزن بدغرز دا دین کې سمه حالاته چې هغه عرش ده او ادمه خفادہ پټې ده به انسانان نشي مایزن بدغرز تورزونا تاسو به پیش کړي شې الله ته لا تخفا منکم خافیات نو پټي کی تاسو نه یو نص پټې دونکو پټې دل بچتای کم ځای به پټېږي اماما منوطی کتاب به درمېسم احوال چې هغه تقسیم در عمل ناممو دی دفه اماما منی یقیتاب به هر اوسوک چې وړی شد عمل نامه د بیامیې په خلاص دده کې په یقولو نوای بې او مقرهو کې دا را ش اولو لا زما ملاکن حساب یا ما غمان کړړو یکنې کړړو چې زماخه مخقیدون ان کېیم د خپل صاب سره۔ فهو في شطر رازویہ وی بدے پا غجون خوشالا رازویتن خوشالا کی یعنی خوشالا ان کے بیدل را فی جنتن آلیتن پا جنت جد کی خطوفہ آدانیہ چشکول دمیگو داغی بینیز دین کلو و شربو دیتو بولے کیی خورای اس کی حانی ان پا خوشالای اماس لفتم فی سبب د فسبب دہاگی عملنو تاسو محکر علی گلی دی پا غورتو تیر شوکی دا ګوره په مفتنه نه ملاویږي په عملونو په بدل باندې چې کم داسو مخکر علی ګلینی الله دې زمونږه استاد سوداګان جامو ګرځي او اما منوتیه کتابه او هراسو چې ورکړه شدل را مل نامد ده د شي مالی په غسل اس دد کې ويقولون وای بریا لیتنی هاي ارمان لم اوته کتابیا چې نه ورا کله مال عمل نام مزا ولم ادری زنه پوی دې ما حسابیا چې څه د حساب زما یا لیتها های ارمان کانت القاضویا چه وی دا مرگ ختمونک زما چې چه دی مرگ سر فیصله شوی دا بیا جندون پا د سره سارا نوی ولی زکده خود دنیا کې په مال او په اقتدار باندې ناز کو او غروری پی کو ای ماغنا نیمالیا فایدرانک لما لرا مال زما حلکانی سلطانیا لڑالا ختمشا زما نا زورا وری زما زما نازی می چرمینی زم ما صدرت وزارت نن لندن ختم شو الله به خضو ویني ساي فقلوه نوزن زير نو, لکس جسد فغلو ہو نو تو اچوي لکسبيده جي سړي زنجيرا چي فقلون تو کو نو تو اچوي توک پمراي کي چولشي الله به يسړ تا ولا مراي واج به يسړ تا به مراي تا ولا زنجير واچوي سمل جهيم صلوه به جهنم تور دن نکي زکه دنیا کي کار د سپو کړو الله وي دغه زکه وسره ماملا د غسيو کوي ثم في سلسلهتين بیا پزندرونو کې زر او ها چې جدوله داغي 70 زر آن او یا غذ به فصلكوه نزولن کيده لرا فصلكوه زلون دي کوي او يزان کوي يا فصلكوه بل نكيد لرا جهنم دا او یا غذ او غذونو مقدار اویا یا او غذونو اندازہ چې غذ بصوري والله اعلم مارا دغه چې الله بوې بند پبند اوتړي او به جهنم توردان نه کوي هيا الله الله دې موږ او تاسو ټول له پناه راکینی الله واج ذکر کوي چې دې دې د وخت د ټول مستحق پسه شه انه کان لا يؤمن بالله العظیم د ایمان نه راو بالا چړې ورلوې دي ولا يحزون تي دې به نو ور کولا علا طعام المسكين بخوراق د مسكين فل يسلو اليوم ها ہونا نو نشته د دې په اړه نن نه دی پدې ځای کې حمیمن سوق دوست فلا تو عامن نهخوراک الله من غسلین مکربی او ځوي لا یا کولول خاون نه به خپ غیر لره مګ خط کاره فله اوکسمو بمات تووب سرروونه په صدا قتل کتاب باې شواهد دیکر کوي الله دا کتاب حق کتاب دی د د پاره شواهده ته فلا اوکسمو نه د داسې لکه چې د خلکو ګمان دی چې دا کتاب پ یا زگوا کم آغا چه تاسوی بینائی وما آغا صلات و بصیرونا چه تاسوی نوینائی فطلب صده دیر خبری دا چې جه تاسوی نه نا مخصوصا وای هوا چالی دلی دا گرمی چالی ده دا خسلی مخصوصای کنا مخصوصو لشی دی گرمی که نو او رخگاری خدا او راقا دا کبلی گدی دا کستا بدم سوزی دا پس سوزی گرمی دا بی دا ده. د الله وی ډیر سيزونه داسې دي چې تی وینه مخې منی ډیر داسې دي چې نه او تی منی په بدن کې تباله دا تبہ تور می خدای کسبینه می خدای چالي لري او بس یو تکلیف ده په بدن کې د ننګر دي الله وی څه سيزونه داسې چې تاسو وینه سدا سې دي چې نه وي نه او بیا یې منی یوک پیريان خلکو نه دي لیدلی او د قران درا په نو مخ کې خلقو منل ملائکه دا مخ کاسې دا پیغمبر علی السلام ته کله خبره غی چې ما ته ولای کی وحی راولیدا د اممنه راغلی دا ته ویل دي څنګه چې ګرمي محسوسوي د نور نچره ګرمي دا محسوسيږي نو د کسه د قرانم محسوسيږي هوکته تنیس دی پیغمبر ووګ دی او ته کې خود الا انه لکول رسول کریم ز قسم کوم بتول سزنا د لیدو د نیلي دوه ګوا دو کوم پدې انه لکول رسول کریم د دا د ونا دستا زتمن اوما هو به کوی شاعر نه د داوينا د شاعر کللي لما تومنون ډیر لک دغ چې تا ولا به کولی کاین او نه دوينا د ترويتي کلی لما تهذکرروونه تاسو ډیر لک نهنسیت قبللائ تنې لبر د بلعاالین رالیګلدي د طرف عرب د مخلو ولو تقول ته کو ولالینا بعضلهقاويلي که پې غمبر جوړ کې پهمونږ باندې ولا تقب وله که جوړکیدي پی غمبر علینا مونږه. بعض عقاویللی څ خبرې د دروغو یاره یوڅه درروغ ډړ کړی لا اخنا منو امین نیولې بهمونګه خ لاس د د یا لانا او بلینې اخ په ماله د انتقام سره او منو په خپله او ییمین په مانا د قوت سره معنا به دا شي لاځ سذا به وړیمونږه منه دلرا له خط خ قوت او طاقت نو مبادله نه بدل غسته او او چله جونده گرزی نو دا دلیل او ثبوت نه دی دے چه دا رشتنه پیغمبر دی یا لاخذنا منه باليمين اخذ به معنا ده قطع يسرا او بل بالیمین کی بیا دا باز جاتی ده او یمین مراد خلاص دی لکه بادشاہان چه کله یوسلی وینی مجرم راونی سی نو خلاص تکٹ کی او بیا د مخی غاړنه ولا ستر اخلاص کی دا په خوانه دا, دا بادشاہ نو دستور را روانو څړبه دي جدا ک الله رب العزت دوی چې د دنیا بادشاہان چې خپل مجرم رالی سی لاس ته کټګی او د مارای رګ ولا کټګی ولې زه قادر نه مچ ما د لاس کټکړې د رګ نه پری کړې دا مجرم نه دې زمادین بیا نی ولو تکول علینا باذ لقابل لاخذنا منه بالیمین نی ولې به موږ دلاره پتا کتو سملا کتوانه منه الوتين بیا بمونکړې کړې او رګ د مارای دد نو والا پیدا شو هغه وی ګوره کنا درشتینه پیغمبر يم الله درشتینه پیغمبر نه خه ذکر کوي چې الله یوجنی نوي کته ته زه دروغ پیغمبر الله بزوته باکړم کنه ادا دوم چې درشتینه پیغمبر نه خدا نو ده دروغ وی دا الله دا حق پیغمبر دا مقام ذکر کوي چې یو پیغمبر الله پر اختیار پیغمبر کی او بیا چې ته الله دروغ وی نه به الله نه فريدي خا دا روغ دعوچو کی اغه الله محلت ورکای او اخره کې بیا داسې شرمې داسي چې دا غي د شرم څخه انځهاب یا ني داګه دغه محمد قادیانی اخره کې مرګ اغه څنګه وویډو مې هو دومره کمکل پیغمبر پختل زمانه کې خواري وایي وایډو را کمکل چې سمو الټا سپلای دی نه پیژنده مور وطن هي کړي سچې ډې مې لري به وساره تړلې وینم دا د سمې خبي دا د الټا به په کې شو او دا دلو طرفه ده دالو طرفه و به یو جیب کې وې دا دسمه تلټي ګرځولې او په دې بل جيب کې به چې دنه ګوळा ګرځولې وې کله کله به دا سوشل بخپله وې کله کله به دا سوشو چې دا ګوري چې кайبه مې راغسته باغې به مې او دا سوت کوم او لوټه به مې راغسته به مخړلې دا به بخپله وې دا پیغمبر به دا چې یو سړی دروغ وای او الله به ادا سي او بیا په کې ان جام چې کله مړ کېدنو خټه اخراو داسونه بلګیدل تر دي چې دومره کمزور شي چې بیا لیټرین تنشتلې او یمال په دې کټلې لیټرین جوړ کړ نو یاره ده نشتلې ايو سړي به کالم لیکل وړم سيدار وي لیټرین خدمت ته لپاره خود حاضر هوګیا وي لیټرین بګبل راوي انو اډا کده کې دا لیټرین د پاسه ناس ته پروازو ته ډېر پاک حالت کې د دنیا نه نو داده دروږ جن پیغمبر مه ادا د رښتینی پیغمبر الله حالت ذکر کوي کچتا په الله در روغو نو الله وجنی بیئی نپریدین او اللہی کمارانی ولے فما منکم من احادن نو نبو استاسو نیوتن انہو دلرا حاجزین بچک انکے و انہو لتذکرت اللی المتقین یکنن دا قرآن نسیت دے دا پارا دا پریزگارو و انہا لنا لما انہا منکم مکذبین مونگا خپوئی گو جبتا سکی دی تکزیب کا انکی و انہو یکنن دا و انہو دا تکزیب دا استاسو در روغ جنت دا به حسرت او افسوس په کافرو یعنی دای انکار کوي نه دا به دای لپاره د حسرت او افسوس ذریعہ و انه له حق اليقینې کیننده قیامت به حق او یقینی دا به خامخ رازین فسبح بسم ربک العظیم پاکي بیان غواړم زرا بستا جډیر لوی دي بسم الله الرحمن الرحیم سوره المعرج مکی سورته ترتیب کې 70 او په کې 79 نمبر دی ربط دا دی صورت دا مخ سرا کی سران مخ کی صورت کې اجمالو دا فنا دا عالم ندلتا دا بعضی حالاتو داغی تفصیل کئی دو این مخ کی صورت کی تفویف و منکرینو تا ندلتاوی چا عذاب در با نراغی و بچکون کنسوک نیشتے گورے مخ کیوی چا غرونو با ذری زری, زری شي ندلتاوی چا دا با دا وڑای غنیشی و علو زیبان داو دا دی صورت آت تفویف الاخرمی دا اخرت تاخیر د پارا د هاوا چا چاچه د اصحاب نه انکار کوي خلاصه د صورت پدې کې یو څو مهمه خبرې دي یو زجر کوي د اصحاب خوختون کوله دم تسلی ده جناب رسول الله تعالی صلی الله علیه وسلم او په انځه حالات د قیامت ذکر کيده اتمایتنا ذلوران د قیامت حیبت ذکر کئ چې په دا غرض به یو سړی هر صفیدیه کې ورکول ته تیاری خلاص کړي بل خبره ذکر کئ ناکار اوصاف د دوزخ یانو مشهغه خبره نه صفات د مؤمنانو و ما خبره زجر د پسند اول اول کې زجر راخره کې بیا زجر او, او اتمه خبره تخویب اوخروین امتیازات د صورت سورت الماراج ممتاز دی پتهادات د طول د یوم القیامه چې 50000 سنه په دې کې ذکر شوی دی شصلور آیات کې بیم پسفادو د مومن دا صورت ممتاز دی اودریم په ذکر د فنا د عالم په وجودا او ناشنا طریقا سوال سائلون او حقوق تون کی په عذاب نو کېنا عذاب باقی کی کیدونکو لیل کافرین لپاره د کافرو دالیل کافرینہ دا متعلق دواکین پوری دے اوغه ته حقوق تنکی عذاب باقی کی تنکه دا کافر او دا پارا هاو عذاب کی واقع کیږي په کافرو ليس له دافع مبید لپاره دا سوق اڑون کې من الله د طرفه د الله نه دا من الله متعلق دافعون دا پوری جنا دا بیدفکه انکه دل ار د الله د طرفا ظلم ارج داس الله چې د اسمانونو مالک دی خاون د اسمانونو وین یا ظلم ارج چخاون دلوی در جو دی تارو جو الملائکتو خیجی ملائکی و روحو جبرائیل علیہ السلام علی دی اللہ تا فی یومین پا غورس کی کان مقدارو چدان دازد آگی خمسین الفسانت پندو زرکالا مطلب صدی خیجی دا ملائکی او جبرائیل علیہ السلام علی دی الله تا پا غورس کی جداغی مقدارو پندو زرکالا دی یوم مطلب خوی دادی چه اللہ اغا قدرت والا ذات دی چه دمره مضبوط مخلوقی پیدا کل دی چه ده دیز مکی نواخلی تر آغا عرش پوری دا مسافت دی دا پنزوست و زر و کالو که یو بل مخلوق خیجی نو دل پنزوست زر و کالا عمر پکار دی او دا ملائک روزان زیع و رازی دس مخلوق اللہ پیدا کل دی نو بل دای که جرازی چه زر کالا علماوی چه آغا زر کالا دیزن رومبی اسمان پوری نه بیا د لوممبی اسممانو د دو, دو ماسمن تر منځ د فاصله نوره زیاته ده اوصوره زیاته والله والم نه بیا د هغنه ببره یاغا د دوی م د در ماسمن تر من د فاصله بیا د نرو نه زیاته ده نه چې دارسې دې د دا د 1500رو کالو ممسافت جوړ ک او یا مراد د دی نه پ کالو نه مراده او وررض د قیمت ده نو تاروجل ملته خج به میک او بریرلهسلام یو من با غرض تانه مقدارو هو چې دا اندازہ ده غي 50000 سنه بندوز زرا کالا فسبن سبل کا صبرن جميلن صبر خصدا دایو نونی فت صبر کا خپل بیان کوا ان هم يرونه بايدا دایو ني دي قیامت لر لري و نراو قریبا مونغي وینو نذ مطلب دا ده چې دې لری غني لری صحیح چې یو شی نهي حقیقت کې لری هغه ویچې نهي او چې وی کانو نه ني پا یو ما تکونو سماو پا کمرت چشیب آسمان کل محل پشاند تانبیویل شوی پا تکونو الجبال و شیب غرونا کل احن پشاند وڑای دندت شوی پشاند اگر انجینی وڑای و لا اسألو حمیمون حمیما تپوس بنا یو مهربان دوست دبل دوستنا یو بس سرونام گره بلده کی جرازی تپوس با که یدل توی تپوس بنا که نا د هم کولو په یو بلبانې دا بنی په د غرضباندي یو بس سرونه هم ټول به خودودلی کېږ یو بلته یدل مجر یو بلفې هر تکاري په تپوس بنی شو کوله د وجه د حیبت نه او بل داې چې د قیمت حالات مختلف دي چته د تپوس کولی شي چتا نه یوتدل مجر غواړی مجرم مجرمهلو یدي چې د ف ورکې میناذا یو میځین دا عذاب د دې را ځنا به بنی په صاحیبتې په خپل ښې سره واخې یو خپل لور سره فسیلت هللتی او به کبیلی تو دل زائی کئی و چې دله ځای ورکي پهمن او پهغچ فلاردي چې بمکه کېدي یان ټوله څمه یون جی او بیا خلاص کې ځان لره دوه سخته وررض ده ګه سړی دنیا کې یو ډیر ل دله سړي په هی غیرت نه کوي نو په خه کوي فلاوي د غرض باندې بد وي تا ښهې زماو زخته لړی شي ک سړی ډیر سخ زړی په د خپل مشرانو بیا در دیګي دی, دی بویدا بچی دي زم ما واخلې هو چې زه ته بچما تر دی دی بو یار زم ما پځه کړه ټول دنیا دوزخ ته لړل کنه لړل شي خو بچ زه بچما الله وکړه الله نه دا داسې بالکل داسې نشی کې دی ان الا دا دالم بيد اورا انها د جهنم لزوګر می لمبيدي نذاتن للشوا راهقن کدا سر من د اندامون لرا تدعو رابلی بداعو را منحا وچالر ادبارا چه شایقل قرآن تا شایقل دا اللہ دن تا وطولاو مخیوالاو تفسیر مظہری والاوئی چه دا اور بچقی ہوئی فتقول النارو الی یا مشرک الی یا منافق الی یا الی یا دادوزخ باوزونکی مشرکا دیخوا عرزا منافقا دیخوا عرزا اللہ دی منگو تا سطول اللہ تی پنا راکی ہیں و جما او جمع کرو مال فاوان پهلوه کې سمبال کړهو ان الانسان خلق له حلوان بشکه دې زنه د دودو ځیان او انسان پیدا کله شه د تالیا حلوان تالیا هیرس ناک ان عظام سو شر کله چې د تور سي تکلیف جزوان وي دې فریاد کوي او عظام سو خیر کله چې د تور سي د تکلیف خیر الخير کله چې ورسي د سخيره سخوشالي صراحتو مالداری منو وانه حق کونکي حق دلالره چې تکلیف پیراغنه بیا فریاد دی خو چې نعمتي پینه بیا الله نی یادا الا المصلينا دا سیفتونه خدامومنانو مگر هغه مزګوزر الذين اقاموا الصلاه دائمون یعنی بخولون دونه همیش وا لکی همیشګيري کین والذین انفقوا فی اموالهم چې د په مالونو کې حق معلومون ی د مقراره ل سالی د پااره د غښتون کېول محرومی او د ب ننسبه موي اغه ف دی چې سوال نه کوي او همېشه د غ س پاتې دله د ورکلو ترغب ورکېقرآ چې ګوره یواې سوال ته مګوره حالت ته ګوره د بیا اغله ورکله کوه والله اکسان یوسب دی کوونه او مدین چې د تصدی کوي د رځې د قیته والله نه اکسان همله ذاابربې مش کوره کیا عذاب درب نہ یریدون کی نہیں ان عذاب ربہم بے شک عذاب دربسا غیر مامونین ند شیذ دی یری کیدو د پنداش اور قران سے معنا کئ بے خوف ہونے کی چیز نہیں واذا عذاب دربسا غیر مامونین ند دی بی یری کیدو شی دا داس شی نه د جتہ د نبی یری شی او پ امن کی دشی نه یعنی ددی یرب کار دا الله دی منګه تاسو ټول لته امان راکئ له نا سان هم لفروج هم چې دی د خپلو شرم ګو حافزونه حفاظت کوي الله الله سواجهم مګر پخپلو ب بی بیایانو او معامکه طمانو هم او یا پهچ چېماللیکانې د خل لاونه په ان هم غیررو ملوین د نهدي ملامت کل شي خو فمنب تهواه ذاکه چاچولله ټوله اللااوده دی نه بله لاره فلا دا قسان دات نهتیریدون کې والذین آگسان هم لی اماناتیم چدی دخبلو امانتنو وعادیم ادخبلو وعدو رعونا لحاس کون کی والذین آگسان هم بے شہاداتهم قائمون چدی بخبلو گوایانو بند اکلکولار دین والذین آگسان هم علی صلاتهم چدی بخبلو منزونو بند یحافظون حفاظت کی فقلائک دا آگسان في جنات مکرمونا و جننت کی به عزت من کړي شي الله دې موږ په دې کې راولي فمال الذین کفروا کبالک محتین دا زجر ورغې اغه چې قران اوریه ایمان پیرا راړي اوریه عمل پینا کین لکه دا کافر یو حالت نبی علیہ السلام په قران وی دبرغون دی, دی دل اور نو کله به استهزاء کله به ټوکی کولې الله وی دې انسان او دې لې کتاب سره تاسو ټوکی کوي دا تاسو مناسب ندی فمال الذین کفروا سشوی دی کافر ولرا এবلاکا چې ستا طرف ته مه تینه منډي وایي چې ستا طرف ته رسغلی ان الیمینی دغه طرفنه ان الشمالی دغه طرفنه ایซีนه ډالي ډالي ډالي ډالي رسغلی دا ډاله نمانه شویډه پیغمبر علی صلاتو والسلام جماعت کيم د ډاله نمانه کړو یاوزلې نبی علی السلام راغی صحابه ډالي ډالي نه نبی علی السلام غصه شو وای مال وای ما له سيدي تاسو ډېلي ډېلي وینو نو ملائکهونه صفونه ولنه جوړوي نو صفونه کې ناست پکاري ها دا هلکچې کوم چا پیره لګیدلې نو لمه ود دې اجازه تور کړه د نبی صلی الله تعالی وسلم زمانہ کې هم کله چې مجلس دو خضر او اترو مناقده به تعلیم او دو تعلم مجلس به نو بیا باغې کې دا نسې دي چې ټول هغه معلم اخترینو خبرې دولتم معلم ختاری نو خبرین اشرف عبد السلام سے بحثن کلام کی بدیزی کی آداب ہم ذکر کړی دي وهدا ادب دې چې په هਲګه کې وسړی کېنی د فائدې اغصود د نیت وی نماخ مخامخ دی کېنی مخامخ دي کېنی چې د استاد اختر یې کم سړی پټ پټ کیږي یو هو مجبوری دی انسان هغه جدا خبره ده خو دې مجبوری نه ناراسته اغسې نو بیا چې دې مخامخ نه د تبعیص هم نه بلا دیږي نئی زین ڈالی ڈالی در ڈالو صفت کافروں او صفنو صفت در ملیکو در نبی علی السلام د صحابہ و در مومنان و قرآن زکر گئی آیتنا و آیتما ساتی کل امر این منهم حری او ددائینا این یدخل جنت نائیم چه دن شي جنت دنی متونو تا کاللانا ددازی انا خلقناهم نونگ پیدا کری دی دی, دی ممائی آلمونا دا حاقی عبونا چه دی پیجنی نو کی بدی وبو کی سده عزت شه ده فوالا <تصفيق> رب ال عزت تو یدا غ وبو ما عزت ور کو دا سی خستا و مزدار انسان تی ما جوړ نو اس د دین اخوه او م عزت او ذلت جمال اس کړي ها غ بږي په سبب می په معنا له د قرانه پیغمبر او بیا باغی د عمل کول فلا اقسم برب المشارق مدد اس لک څنګه چې د حلقو دی تی با سر څړې دی نه دی او اقسم ز غا بربل مشارې کې قسم کوم په غرب د مشرکووول مغاری دی پراب د مغریبو انله کاادروونه چې موږی قدرهالله حاصل داې چې الله وي زمادي په خپل زیات کسمی چې قدرت قدرتالی په سببباې حالا په باې مبدله خیررم من هم چې بدل کراولم غوره دد نه و ماهننو به مصبوقین او نیمونږه جزه الله زه کم زوره نیم چې دانا فرمان لري کوم او ددی پهځین کان را ومه الله اوړه دغسې. ابو جہل دی دا ټول لری کړه دا غی نور اسو حسن بصری دا س نور داویدار مسروق تابع رحمهم الله تعالی دا بهترین لری خلق الله پیدا کړه الله عز قدرت و اله په دیواني وینو علی السلام قوم تبا کو او د پینځوش ټکو کښنه بیا دنیا ډک کړه هزار امن پرد دا را دا يردا تخفیف دنیا وی دی الله پرد دیل را یحوزو چابه خبرې کئ تلوکې کی کېږي لهبولو ب کوي حتی تر دی پورې وله کو سرا یو مهم لهې چې مخ مخې د اغه ورې سره یو دون چې دی سره واده کولی شي یوخررجونه می لک داس په کمرض چېدی بره او د کبرونونه سر جلې کوون کې او داسې منډې بهوهی که نامم الانوین طببا په طرف د درګهو یو فیزونه دیز غلولی دنیا کې د مشرکانه تو وګړی چېته بابا وورسی نو دا ګاډی او ریلی ګاډی او د اخباراتو کې د تصرات راځي چې د لاندې او د باندې ډهاکې منډې ووی باباله روان دي دک تهې الله قیاممت کې چې را پورته کېږي سبې نهد چې د درګونوته منډی وي یا که انناام کو یا کېدئ له نوصبحې نه خو طرفته یو فیزون غلوې شي کله دا نو جوانن مقابلت دی ووي د منډې مقابله ده زت دیوي کم پورې به منډهوه غفلان کې د واله چې چا وختې لاور سو دا به وي د ماندی و ماندی، یو بلن مخی کی گی اللہی کامت کی وم دس مندی وی تبایچا تا نخدا دیو تزان مخی کی گی فخاشیتا نبس آروم زلیل بایستر کی دا دی ترحا کوم زلہ پتکڑا بی دیل رضی دا آغا و رزدان دا با دیتے ویلے کی چې چه دا آغا و رزدان کانو یو عدون چه دی سر وادا کولشو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ترتیب د سوراتونو کې 71 او په نزول کې 71 مكي صورت ده فصد سوره النحل نه نازل شوې ده مخکي صورت سره علاقه ده چې مخکي صورت کې تعفيف او اخروي شو نو دلته تعفيف د دنياي بیانې عذاب د قوم دنوه له صلاة والسلام سره ده مخکي مسله د تباركا ذکر شو نو دې صورت کې دليلي نقلي ذکر کوي په دې مسله د مخکي صورت کې اثبات د مسلو نو پدی صورت کی تیزی ور کوي په تبلیغ باندې په اكيد د نوح علیه الصلاۃ والسلام داواده صورت تخفیف د دنیاوی او تسلی نبی علیه الصلاۃ دا خلاصه د صورتو بس ټول صورت دلیلی نقلی ده او مسالې د توحید باندې غاټه خبری پکې اوسو دي یو بیان د نوح علیه السلام دیم زمانہ د تبلیغ دریم مخالفت د قوم سلورم کیفیت د تبلیغ بنزم ترغیب ورکل په انعامات سرا شپغم خیری دنوه له صلات و سلام په اخر د صورت کې امتیازات د صورت هن. دا صورت ممتاز ده په اوقات او طریقو د تبلیغ باندې دین دا صورت ممتاز ده په فواید او استغفار چې استغفار وای بخنه غاړي نفعای پیدا دین دا صورت ممتاز ده په اسماء مخصوصه او د معبودان باطلو چه دنو هل السلام د زمانه یوصول ناکارا یوصول باطل معبودانو اوخه خلق خدای عبادت شروع کړه نو الله یو خلق په خپل ځای خدای عبادت لای خو نو دا غینو منا ذکر کوي دا سورۃ ممتازې پدې بسم الله الرحمن الرحیم ان ارسلنا نوحا یکینا لګلم نو هل السلام الی قومی دا غکم قوم او من غت ویلو ان انذرکما کا جو یال احفل کوم من قبل اياتهم عذاب اليم مخک دې دینا چرابه شي دا عذاب دردناک قال او دې نو هل سلام يا قوم يا ما قوم اني لكم نذير مبين زستا سو بهاره يرون کې مخاره ان ابود الله او عبادتوا لله واتقوه او يرجد الله انا زما سما خبر من اي چې کلم به کر او کو فایده به سي يغفر لكم من ذنوبكم او بابا ری تاسو دا لا تاسو غناونه وایو اخر کوم تاسو برستو کی لا جلم مسمن تر نیټه موکرری نو موکرر نیټه بره وکافر رستوکیږي څه مطلب ده دې یو مطلب خدا دې لگا حدیث کی راځی دا خنه معلومیږي چې دا کم سړی دا خوای چې دا دو عمر دی اوغت شي نده دې د خپلوانو سره صلی الله الرحمه علی او نیک عمل دیکھئی نمولماء زکر گئی چیو تقدیر دا دین چی اللہ رب العزت دا فیصل اکڑی چی کدی انسان دا نیک عمل اختیار کنو عمر بے سل گا لئی او کدی نیک عملون نروس شو ند بدو عملون سپیروالی بے پی غرزی کنو عمر بے اتیا کالی نیاخو حمل په حقیقت باندې نی چی اللہ بدل آخ آخری نیٹی تا با مرہ سی بخنو گوڑای بس دین مطلب دا چی نیٹا نروس با د اوپسې الله بی زتئ ان نه عجل الله ذا جا ال وخر نیټ نه روپ کلی او مطلب سردي مطلب دا دی چې کم عمر د الله مقرر با پارام کی با پا چی طول دی هغه به پاارم تیر کې پریشان تلیفونه دی نه بهپانې نه بیابل تی را چې د ټو نه زیات تکلیفونه خو پامبیو راغلی دي نه بنی تکلیف ځان لئ او د ضرور ځان لري په امبیاو د بدن تکلیف پرو د خوزړی بعد چا او کافر باندې د بدن یو تکلیف نه خسرې پریشان نه علما ذکر گئی په فرعون باندې ټول عمر کې سر خګې نو راغلي په پریشان او نو څنګه پریشانو بس دې ابتدانه د موسی علی سلام د پیدائش نه مخکې دې پریشان وي چې خدایا یو ماشوم پیدا کیږي زمو حکومت به ختمې نو د حکومت وسره غم به هغه تر پیدائش پورې د تر نبوت پورې تر ویچ د خپل تر غر کې دوه پورې په غم کې چیر لا موسی حکومت خراب نه بیماری بنج خو او پریشان او مطلب دی چې با خنا د الله لپاره پریشانی بدله الله ختم کی په بدن باندې تکلیفی خو پریشانه بنای خلک وایي ګره افلان کوي روغ رمټ دی کوئی په دې تندې تیارې دا په تندې تیارو ولي ځل پریشان یاغفرلکم من ذنوبکم او ببقدا صدا ګناهنا ساسو او واخیرکم الیل جن مصمن رسو بغدا سونیټې مقرری تا ان اجل الله بشک نهټه د الله کل چلاشن لا اوکھر نشی رستو کولے لو کنتم دالمون کتاسو پویدئی نتاسو بدا خبر امانلی وقنا کوئی گئی کنے قال رب انی دعوتو قوم یا لو کنتم دالمون ارمان کتاسو پویدئی قال نو اویدی نو السلام رب ایزماربا انی دعوتو قومی لیلن و نهارن مارا ابل اخبرکوم دشپیو دو رزین خو فلم یزدهم دعائی زیادنک دید پار زمان بلنی الله فرراه مګر ختته د ایمان نه ځای چرابل نه د دوه تیخته کوي اننی کل لما د اوته هم او هر کله چې م را بللید ل تاافراله هم چې تو ته بخهو کې یالو ساب هم نه ګزليدي کوتی خپلی آزانې په خپلو غګونو کې و شوسیاب به هم او زانونه پټکړی دي په جاموکې په او سررو همې شاللی کړ دی په غټه ګنابانې یاثررو همهې شاللی کړ دی په کوفر. وست اکبرو است او سرکشی کړې ده سرکشی دی را جاتلویا دمانلو د مسلینا سمم انی دعوتو هم جهاران بیامی دی راو بلال پتیزا جهار لری چیو سڑی اولادی نیزدی نی نواغت جاواز که ندی توی جهار سمم انی آلان تولا هم بیامی اعلان کلی ده دیتا اعلان د مجمی ده نو اے ماناس ده نیزدی چراسا خسو کرا غلی دله دلم دعوت ورکڑی ده کم را نه لو چغېې ته وغلی دي چا ته ډلی ته تللی غدم مې بیان کړ دی اثرار توله هم اصراره پټیلې کړیدي دی دا په پټ ولو فکل تو دغفیرو رب کوم او ګوره خبره مې بهته دد د فې کړی د غته نه تال تو دغفیرو رببه کوم ما تهویللی چې بخه غوای د خپل رله نه هو کا غپاره کن نه د کې نو چې کلم بخه غخته کی کی بس یو رسالاسلام علیکم او بلی کی پتاسو باران می درارنده حاجت مطابق اللہ دې رحم او دې کرم اوذوب په قدر د حاجت باران را وري او يم دت کوم بیا مالین اندا دو کی دتصرف مارو وبنی نا پدامنو و یالکم جناتن درب کی تاسو لره باغونه و یالکم انهار درب کی تاسو لره نهرونه مالکم سشیدی تاسو لره لا ترجون لله وکالا چا کی دنا ساته ده الله د عزت او که هر خلق کوم تاسو الله پیدا کړی او طوارن بهالتن مختلفه مختلف حالات نطفه د پلار په املاکی بیا د رحیم تسلو بیا وینا بیا واخا بیا ډوکی او بیا دنیا تراتله علم دروایت تاسو نه ګورئ کیف خلق الله چې څنګه الله پیدا کړی صدا سماه تن تبقا و اسماننا لانبامي وجال القمر فيه نورن در رسول اذا سمغم اي پدي کيرانا وجال شم سسي راجا او غرسول د نور ديو زليدون کي والله امتكم من الارض نباتا الله زرغون کړي د زمک نه پزرغونه ولو ثم يعيدكم فيها بیا واپس کی تاسو له حدیث مکیتا ويخرجكم اخراجا روب باسي تاسو له رپر استلو والله جال لكم الارض الله پیدا کړي د تاسو د از مکا بساتن کړي دي لي منها چرواش د دين س بلن فجاجان په لارو پلنو پلنو خاله نورببي و نهله اسلام زماه به نه او ما سونی د زمانه فرمانې وکړه ته به او د روان شل من د هغې مالدارو پسې لم یزې د کې زیات نهکو ددي مالداره دپاره ماللو هو مال د د پهلو اولات د د الله خصاره مګر نوقصان دا, دا،, دا, دا، قانونډې د قرآن چې هر کې آان د پیغمبر مخالف ذکر ک کوي نو چې وجه سدو چې ډېر ډېر سرکښهین نونو له سلامم دا فریادو کو چې الله ما خره او بلل و دې د خپل مال دار د دا خبره نو نوډی نو بس خو دې دغه غټان سرداران وزیران او نو باغه طرف روانین لکه زمونږ قومم د وزیر د خبرو جوتی دی دې ټي وی د ناس ته وګوره علاق کړي چې سوه وزیرو یې سوه وزیر د اته نو بیا شي دا خبره راخطیا دی اودا د نو چې کم طرف په مې غره وایمره باغ طرف ډیر وایم نو د قران د پیغمبر او د پیغمبر د احاديث ته در هیڅقدره کیمت نه کوي د قران خبره یو صحیح ده احاديث خبره بل صحیح دی یو یو د دې دور نه دی دا وزیر صاحب خو دی د نوح علی السلام د زماني فریادو او ماکروا مکرن کبارا تیمکروک مکر ډیر زیات دوی وکالو او دوی وی هغه لوي د دې د توحید خلافو دقالودي لا تظرونا لته کوم مپې خپل خدایان وله تذرونا مپیددي ودن وت بابا پهلا سوان نهڅګ په یغووس نه یغوس په